Lecția a treia Când am ajuns acasă, m-am dus la ziarul local să văd dacă voiau să facă un follow-up al călătoriei noastre în România. I-am arătat fotografiile unui reporter. Eram încă sub șocul emoțional de pe urma călătoriei. Reporterul a scris un articol de cinci pagini și a pus multe fotografii, iar cea a Georgiani a fost pe prima pagină. Titlul reportajului era Acești copii or să moară. Știu, foarte dramatic, dar așa simțeam atunci. Ne-a surprins reacția ziaristului pentru că inițial ne spusese că nu este interesat de subiect. Iar acel articol a stârnit reacții puternice din partea cititorilor, care voiau să facă ceva, orice, ca să o ajute pe Georgiana. I-am spus redactorului șef că am vrea să strângem 2000 de lire ca să o aducem la un control oftalmologic. I-am strâns în două săptămâni. Asta a fost tot. Aveam banii, acum trebuia să răspundem la câteva întrebări realiste. Cum naiba o să aducem acest copil de șapte ani și jumătate din Plătărești în Folkestone? Cum o să rezolvăm cu birocrația? Știam deja ce înseamnă birocrația în România. Așa că începeam să mă îndoiesc că o puteam aduce. Strânsă toți banii ăștia în urma unui apel emoționant și acum trebuia să ne onorăm promisiunea. Iar mie mi-era teamă că nu o să reușim. De aici am ajuns la un alt plan. Am început să ne gândim că ar fi bine să adunăm niște oameni și să strângem niște ajutoare pe care să le luăm la plătărești. Aveam sprijinul multora care voiau să fie implicați mai mult în acest proiect și să trăiască experiența noastră. Așa că m-am întors la redacția ziarului local. Dacă putem strânge 2000 de lire pentru Georgiana în două săptămâni, ce-ar fi să facem o campanie care să ducă maximum de ajutare posibilă în România? Sunteți interesați? De câte mașini e vorba? O sută ar fi frumos, am spus în glumă. Și o sută au fost. Existau și unele rezerve pentru că fusese reorganizate și alte campanii umanitare, iar oamenii avuseseră parte de experiențe neplăcute. Chiar în acea perioadă, Sunday Times a publicat un articol despre situația ajutoarelor din România, în care se spunea că din orfelinate dispar ajutoarele după ce pleacă străinii, că oamenii din România nu fac aproape nimic pentru a ameliora situația, ca să nu mai vorbim de administrație, dar și că ajung acolo multe camioane pline cu haine murdare de nefolosit care trebuie arse. A trebuit să iau atitudine în presă, dar și să găsesc soluții. În primul rând, trebuia să sortăm ajutoarele înainte de a porni la drum. Apoi trebuia să ne gândim și la localnici, nu numai la copiii din orfelinate. Ei și copiii lor trebuiau ajutați la fel de mult. Campania a început la sfârșitul lui 90, începutul lui 91. Ziarul a numit-o Campania Convoi. Eu călătoream în România în fiecare lună pentru că trebuia să țin legătura cu românii care se ocupau de celelalte aranjamente aici. Într-una din primele călătorii, am fost invitat la Ministerul de Interne. Cei de acolo voiau să fie și ei implicați. Se gândeau probabil că eram polițist. Am hotărât ca jumătate din convoi să aibă centrul în București și cealaltă jumătate în Brașov. Împreună cu Ministerul, am ales 15 instituții în toată țara, orfelinate, aziluri de bătrâni, ospicii. În Plătărești, personalul se pregătea de plecare. Am auzit un zvon cum că jumătate dintre îngrijitoare ar fi vrut să plece în Anglia împreună cu Georgiana, ca escortă. M-au amenințat chiar că era singura cale de a o lua la tratament medical afară. Uite, le-am spus, noi suntem foarte bine intenționați în ceea ce vrem să facem aici, dar nu iau pe nimeni în Anglia în afară de Georgiana. Și, surprinzător, directoarea a fost de acord. Și în folc oamenii se pregăteau de plecare. Fiecare voluntar trebuia să vină cu propria sa mașină și cu minimum două persoane ca să putem conduce non-stop până în România. Și cum ți-am spus, aveam 100 de mașini. Tot felul de mașini, personale, tiruri, o ambulanță, chiar și un autobuz donat de primărie. Apoi trebuia să sortăm ajutoarele. Armata ne-a dat două depozite de lângă Folkestone, unde, în weekend, voluntarii veneau să lucreze. Erau copii, bătrâni, femei. Spălau lucrurile care trebuiau spălate, călcau hainele, reparau ce era de reparat, aruncau ce nu se putea folosi. Am strâns în acele depozite mașini de spălat, frigidere, aragaze, computere, mobilă și echipamente de birou și sute de prezervative. Aveam chiar și un scaun de dentist complet echipat. Te puteai gândi la orice fel de obiect și noi îl aveam acolo. Înainte de plecare, am avut întâlniri cu oamenii care participau la campanie. Erau persoane bine intenționate, familii, unii mai în vârstă, dar care nu-și părăsiseră orășelul, decât poate pentru o vizită la Londra, ce să mai vorbim de o altă lume cum era cea din România. Am început atunci să am îndoieli în privința rezistenței lor emoționale. Știam ce înseamnă să conduci prin România, ce înseamnă să ai de face cu autoritățile române, cu birocrația. Cunoșteam ritualurile la care trebuia să te supui și frustrările care să nășteau din asta. Știam că ei o să dorească să se joace cu copiii și nu se să înțeleagă de ce o să trebuiască să stea o oră la micul dejun cu directoarea instituției. Și când, în fine, apocau să-i vadă, copiii trebuiau să se ducă imediat la somnul de după amiază. Știam toate astea și trebuia să fac ceva să-i avertizez. Așa că am scris un mic manual de întrebăințare a instituțiilor din România. Înainte de a pleca, să mai evit o problemă. Cum conduci un convoi de 100 de vehicule prin 7 țări prin toată Europa? Ce reglementări există? Ce legi trebuie să respecti? N-am interesat și am aflat că nu există o lege anume pentru convoaie. Am contactat armata și am aflat că un astfel de convoi nu mai părăsise Marea Britanie din ziua Z. După multe peripeții pe drum, am ajuns în sfârșit la granița cu România. Acolo ne-au întâmpinat soldații și ne-au escortat până la București. Le-am despărțit de jumătate din mașin la Brașov, iar restul a mers mai departe. Armata a aranjat să parcăm la actualul World Trade Center și tot ea a asigurat paza vehiculelor. Dimineața fiecare grup a mers la orfelinatul ce-i fusese alocat. Și atunci au început problemele. Oamenii nu puteau înțelege cum după un drum atât de obositor și în ciuda ajutorului atât valoros pe care l-aduceau, erau totuși întrebați de hârtii birocratice sau autoritățile le cereau de-a dreptul o parte din bunurile pe care ei voiau să le doneze. Se simțeau frustrați. Ei adunaseră aceste lucruri pentru copii orfani, iar polițistul, vameșul sau personalul din orfelinat își luau și ei partea. Trebuie să-i înțelegi și pe britanici. Erau oameni bine intenționați care trăiseră o viață liniștită în căsuța lor de la țărmul mării și, deodată, intră într-o instituție care, cel mai adesea, le provoca o mare neplăcere. Cred că au avut un șoc în ciuda faptului că le dedusem acel manual, le povestiserăm despre experiența noastră și le arătaserăm fotografii din orfelinate, dar, de fapt, nu poți crede până nu ajungi tu însuți acolo. Tot restul însoțește imaginile, mirosurile, zgomotele, privirile copiilor și atitudinea îngrijitoarelor. Cred că unii s-au întors acasă teribil de dezamăgiți. Cu o zi înainte de a pleca, am fost chemați la minister. Noi eram îmbrăcați în haine murdare și era limpede că ne chemau la o chestie oficială, dar nu aveam ce face și ne-am dus. Ne-am trezit într-o sală imensă, înconjurați de 40 de bărbați în costume dichisite, iar noi miroseam probabil la transpirație. În sfârșit ne-au mulțumit, câțiva au ținut discursuri, ne-au întrebat de planurile noastre de viitor și ne-au spus clar de ce fel de echipamente erau interesați. Ne-au înmânat oficial o vază cu sigla Clubului Dinamo și un steguleț, iar cum era o zi ploioasă, ne-au spus romantic că până și cerul plânge că noi plecăm. A doua zi am condus jumătate de convoi până la Brașov, iar noi ne-am întors la Plătărești să o luăm pe Georgiană. Acolo am aflat că nu ni se dăduse încă aprobarea să o luăm pentru că aveam nevoie de o ștampilă. Incredibil! România era o țară invadată de ștampile. Încă nu știam dacă putem să plecăm cu copilul sau nu. Ne-am întâlnit cu directoarea pentru ultimele detalii. Am rezolvat în fine hârțogăria și ne-au încredințat-o pe Georgiană. Toată lumea era fericită și ne făcea cu mâna în timp ce noi ne îndepărtam în micul microbuz cu care aranjase să fim duși la aeroport. Pe drum, Pem i-a scos Georgiane hainele de la Orfelina și a îmbrăcat-o în haine ca lumea, apoi le-a aruncat pe drum pe cele vechi. Voiam să lăsăm în urmă tot ce reprezenta trecutul ei. Probabil că a doua zi, localnici au găsit pe drum hainele murdare ale copilei. Am ajuns la aeroportul internațional care se numea Otopeni atunci și nu arăta deloc ca acum. Era întunecat, mohorât. Avea o trapă zgomotoasă pentru bagaje, iar atunci când mașinăria nu făcea zgomote asurzitoare, nu funcționa. Puteai aștepta și o oră ca să-ți bagajele. Imaginează-ți, Ajungeai ca străin plecat de pe aeroportul Heathrow, pe aeroportul internațional Otopeni, unde coborai din avion pe niște scări împinse pe rotile până la avion, apoi mergeai pe jos cam 100 de metri și, în final, ajungeai la terminalul aeroportului. Peste tot erau militari înarmați și polițiști cu pistoale la vedere, iar deasupra lor era un banner uriaș pe care scria «Welcome to Romania». Când ajungeai la controlul pașapoartelor, te aștepta o coadă lungă. Le lua atât de mult timp ca să proceseze fiecare pasager, pentru că trebuia să completezi o foaie roz. Acelea erau fișele roz. Îți completai datele în susul paginii, apoi scriai același lucru și în josul paginii. O parte rămânea la ei, cealaltă o luai tu. Doamne ferește să fi pierdut fișa roz. Asta însemna atâtea probleme la plecare... De câte ori am fost pus să stau la colț în sala de așteptare ca un băiețel neascultător pentru că o pierdusem sau nu știu ce se întâmplase. Ideea era să stai cu capul plecat și să te arăți îngrijorat și temător. În răstimp, tu te gândeai de fapt, Dumnezeule, asta o să mă coste atât de mult timp pierdut și totul din cauza nenorocitei ălaia de fișe roz. Am ajuns cu Georgiana la controlul pașapoartelor. Și acolo ne-au făcut multe greutăți. Eu și Pam, împreună cu un copil român, Părăseam țara. Trebuie să știi că atunci erau foarte multe cupluri de străini care înfiau copii din România. Unii dintre ei o făceau ilegal și multe avioane erau pline cu astfel de familii. De ce plecați din țară cu fetița? Vreți să o adoptați? Nu, nu, nu, o ducem la un control medical, iar după aceea o aducem înapoi. Bineînțeles că nu ne-au crezut niciun moment. Se tot uitau prin muntele de hârtii și șușoteau cu ofițerul de la imigrări. Până când nu am ieșit din acea zonă, nu am crezut că vom reuși să o scoatem pe Georgiana din țară. Și în avion ne mai era frică să nu vină cineva și să ne zică, nu puteți să o luați. Dar stioardezele au tratat-o ca pe o prințesă și am ajuns cu bine la Hitlău. La Hitlău era limpede cine eram. Venisem cu un avion anumit, dintr-o anumită țară, și aveam cu noi un copil de șapte ani și jumătate, care arăta mult mai mic decât vârsta lui. Și evident, nu era din neamul englezesc, pentru că avea părul foarte negru și foarte cărlionțat. Și atunci, doi bărbați îmbrăcați în negru s-au oprit în fața noastră. Sunteți Mr. Tilling și Miss Barton și aceasta este tânăra georgiană din România? Ei, da. Presa vă așteaptă afară. Putem veni cu dumneavoastră dacă vreți să vorbiți cu jurnaliștii. Dacă nu, vă putem scoate printr-o altă ieșire. Presa locală și națională era acolo. BBC-ul era acolo și a trebuit să răspundem și la întrebări neplăcute de genul cum de un copil străin sare peste coada de la Serviciile Naționale de Sănătate și primește un tratament preferențial. A trebuit să explicăm și că Georgiana avea să fie operată în timpul liber al doctorului și al personalului medical, atunci când sala de operații nu e folosită, iar rezerva pe care avea să o folosească este plătită de doctor. Asta însemna că Georgiana era de fapt un pacient privat, și nu întreținut de serviciile publice de sănătate. Controlul medical al doctorului Simpson mi-a contrazis presupunerile. Eu credeam că Georgiana are cataractă, dar el a stabilit că are glaucom. Asta însemna că presiunea din ochi crește, iar globul ocular devine din ce în ce mai mare. Georgiana a intrat în operație. Asistentele i-au pregătit un pătuț pentru că până atunci nu mai să un pacient atât de mic. Eu și Pem am așteptat afară. Copila a ieșit din operație cu bandaje pe ochi și amețită de anestezie. Nu știa unde se află. Nu se înțelegea bine cu bandajele, nu le voia. Iar doctorul a fost de acord să le scoatem atâta timp cât o puteam supraveghea să nu pună mâna la ochi. Iar ochii ei erau normali. Era superbă, atât de frumoasă cât stăia răsuflarea. Și era atât de fericită. Gângurea și descoperea lucruri. Vedea. Cred că ochii o dureau totuși, dar nu aveam idee cât de tare. După operație, o doamnă mai în vârstă a venit la pătuțul ei și a început solegene. Nu-mi vine să cred prin cât a trecut fetița asta și cum poate suporta durerea. Eu am glaucom de două luni și îmi vine să mă sinucid. Georgiana a mai stat două săptămâni cu noi, apoi Pem, a adus-o înapoi. Era foarte important pentru noi să arătăm că suntem oameni de încredere și că ne ținem de cuvânt. De atunci, Georgiana a mai venit în Marea Britanie de câteva ori pentru tratament, iar în câteva rânduri am adus-o și pe Cathy. Mary, fetița mea, care era de aceeași vârstă cu amândouă, dar părea de două ori mai mare, s-a împrietenit cu ele și împreună au făcut multe năzbutii. Odată, Georgiana a mânjit-o pe Mary în timp ce dormea, din cap până în picioare, cu ciocolată. Ce nebunie a fost atunci!